A telefon beregésére Eliot összerezzent. Kimeredő tekintettel megvárta az újabb csöngetést, addigra összeszedte magát annyira, hogy képes legyen felvenni a kagylót. – Halló! – szólt bele óvatosan, szólt hiadalmas káromkodására számítva vona a túlsó végén. – Rá kell beszélni a szót, hogy találkozzanak, és akkor majd törbe csalja. Meglepetten ismerte föl az asszisztense hangját. – Uram, sajnos rossz hírt kaptunk. – rendkívül ősürgőni az M.I. 6 Lendis, történt vele valami? Igen, uram, honnan tudja? Mondja csak. Bomba merény lett elett, az üvegházába, pedig nagyon őrizték, azonban... Úristen! Nyögte el Jocs, elállt a szívverése, amikor meghallotta a részleteket. Hát Lendisnek nem sikerült megállítania. Természetesen szól volt az, meg akarja mutatni nekem, milyen zseniális. Azt tizeni el fog kapni. Mindegy, hová menekülök előle, és milyen óvintézkedéseket teszek. Eliot kétségbe esetten csóválta a fejét. Most miért lepődöm meg? Figyelmeztette magát. Köszönöm. Dűnnyögte, és ledakta a kagylót. Igyekezett megnyugodni a sötétbe, rendezni a gondolatait, hogy mérlegelhesse az esélyeket. Lásztól borzongva döbbent rá, hogy a háború óta, amikor a franciaországi illegalitásban dolgozott, nem forgott veszélyben az élete. Azóta olyan magasra emelkedett, hogy kizárólag politikai kockázatot vállalt. Magasrangú hírszerzőtisztet még sohasem végeztek ki hazárolás miatt, csak az operatív ügynökök halnak meg gyakorlása közben. Eliot a legrosszabb esetben börtönbüntetést kapott volna, bár valószínűleg azt sem. A botrány elkerülendő, a felsőbb körökhöz tartozó hazaárulót inkább csak elbocsájták, és ezzel megfosszák a lehetőségétől, hogy további kárt okozzon. Eliott kompromitáló dokumentumgyűjteményével esetleg még a nyugdíját is kizsarolhatta volna. Csak a leleplezéstől kellett tartania. Mindössze a büszkesége és az önzetlensége szenvedett volna a csorbát. De most kegyetlenül rettegett. Nem józan félelem volt ez, Ösztönös, jeges rémület kerítette hatalmába. Akkor érzett ilyet utoljára, amikor egy éjjel a Párizsi csatornába lapult, és a németről rárontott egy... A szíve majdnem kiugrott az izgalomtól. Papírvékony tüdőlebenyei, amelyeket szinte szétmorzsolt a sok dohányzás, heroikus küzdelmet vívtak minden szippantás levegőjé. Nem adom föl, mindig én győztem. Negyven év után ismét a végzetten nézek szembe, és nem áll szándékomban veszíteni. Apa a fiú ellen, mester a tanítvány ellen. Hát jó, gyere csak, ha akarsz. Sajnálom, hogy Krisz meghalt, de attól még nem hagyom magam legyőzni. Még mindig jobb vagyok nálad. Bólintott. Tartsuk be a szabályokat. Soha nem menj elébe az ellenfelednek. Bírd rá, hogy ő Kényszer is rá, hogy a küzdelem hazai terepen folyék, és te diktáld a feltételeket. Támadt egy ötlete. Szólt évedet, ha bárhol és bármilyen őrizet mellett lecsaphat rá. Létezik olyan hely, amely tökéletes védelmet nyújt, és ami a legjobb, mindenben megfelel a szabályoknak. Eljött felpattant és kisietett az előszobába. Pollux figyelmesen haptákba vágta magát. Eliott elmosöldött. – Hozd ide a bátyádat, csomagolunk! A lépcsőnél egy pillanatra megtorpan. Eljött az ideje, hogy ismét utazgassunk egy kicsit, mint régen. Londonban szól, ügyet sem vetett az ablakon kopogó esőre. Már korábban behúzta a sötétítő függönyöket, így csak annyi időre kapcsolta fel a villanyt, amit tárcsázott egy számot a telefonon. Miután a szoba ismét sötétbe borult, végigheveredett az ágyon, és várta, hogy valaki végre felvegye a kajdlót. Nem sokkal előbb zuhanyozott, átöltözött, és megette a magával hozott halat és sült krumplit. Miután lefolytatta a beszélgetést, azonnal kifizeti a szobát, amelyet mindössze egy órája használ, és elindul a következő cél felé. Majd útközben alszik. Nagyon sok még a dolga. A berég is megszűnt a telefonba. – Tessék! – a hang, mintha orlik élet lett volna, de azért meg kellett bizonyosodnia felőle. Bébirút rút és a rózsák felelte Orlik. Az orosz különböző telefonszámokat adott meg szólnak nyilvános készülékekét, ahol meghatározott napok bizonyos óráiba felhívhatta, hogy felvilágosítást vagy eligazítást kérjen. Gondolom már észlesült az angol barátunkkal kapcsolatos lesújtó hírekről, mondta szó. Valóban. Hirtelen, de nem egészen váratlanul következett be az esemény, és természetesen bizonyos következtetéseket is von magával. Úgy tűnik, mintha egyesek attól tartanának, velünk is hasonló dolog történhet egyik pillanatról a másikra. Óvítészkedéseket tettek? Miért? Az talán zavarná ő? Nem. Feltéve, ha tudom, hol találhatom meg őket. Az utazás nézetem szerint nem esíti a lelket. Ajánlana néhány helyet? Többet is. Ismerek például egy jó borgazdaságot Franciaországba, Bordó közelében. Egy félre első menedékházat a Németországi Fekete Erdőbe. Vagy ha a Szovjetunióhoz volna kedve, javasolatok egy kellemes dárcsát a Kaspi-tenger partján a volga torkolatánál. Ez csak három, én négyre számítottam. Ha egyenesen a negyedik helyre menne, lehet úgy elveszíteni az érdeklődését a többi iránt jegyezte meg Orlik. Másrészt viszont annyira vágyom már látni a negyediket, hogy esetleg nem lesz elég türelmem a másik háromra. Pedig egy közös barátnő nagyon várja már, hogy ön végre befejezze az utazásait és visszatérjen hozzá. Abban állapodtunk meg, hogy mindenben követi a javaslataimat. Ha nem váltja valóra az elképzelésemet, miért segítenék önnek? Arra gondoltam, most már igazán meglátogathatná az én ellenszenves kollégámat a Szovjetunióban hogy maga végre főlélegezhesse. Gondolja csak meg. Maga kizárólag azért segít nekem, hogy ettől a fickótól megszabadítsam. Utána rám veri a balhét és boldogan sütkérezhet a dicsőségben. Soha sem állítottam az ellenkezőjét, ismerte el Orlik. De ha már egyszer egészen biztonságban van, könnyen úgy dönthet, hogy a többiekkel már egyedül is elboldogul, szépen kínírat engem és bezsebeli a győztesnek jálló elismerést. A a sértő rám nézve. Engem csak egy célvezére ebben az ügyben, Eliott. A többiekkel majd később foglalkozom. Nincs rá semmi garancia, hogy mindegyikkel simán boldogulok. Lehet, hogy elkövetek egy hibát és meghalok még mielőtt végeznék minden. Ha a maga által javasolt sorrendbe haladok, lehet, hogy sohasem jutok el Eliothoz. Egyet több ok az óvatosságra. Nem. Jónyissa ki a fülét. Van még egy kérdésem. Ha rosszul válaszol, lecsapom a kajdlót, és a maga merejéből keresem meg Eliotot. És ha Erikának bármi bántódása esik, magával is ugyanúgy fogok elbánni, mint eliotta Ezt nevezi ön együttműködésnek? A kérdés. Feltételezem, Eliott tud a szökésemről és arról, hogy mi történt Landissel. Bizonyára kitalálta, hogy ő következik. Meg fogja tenni a szükséges előkészületeket. Én a helyébe nem maradnék otthon. Elmennék oda, ahol a lehető legnagyobb biztonságban érezhettem magam, és maximális védelmet kapok. Hol találok rá? Az eső hangosan kopogott az ablakon. Szól a sötétben görcsösen szorította a telefonkagylót, és feszülten várta Orlik válaszát. Nem szeretem, ha fenyegetnek. Rossz válasz! Várjon! Mi a baja? Adjon még egy lehetőséget! Eljött most! És utána a többiek Erikáért cserébe? Ha csak nem jövök rá, hogy Erikát arra használja föl, hogy engem törbe csaljon. Szavamat adom. A válasz. Orlik felsóhajtott, aztán megmondta. Szól lerakta a kaglót. A szíve hevesen vert. Az orlik által megadott helyszín tökéletesnek tűnt. Miért, mit vártál? gondolta magában. Minden gyűlölete ellenére kénytelen volt elismerni Eliott zsenialitását. A legtökéletesebb, a legvédettebb aréna. Krisz biztosan helyeselni a döntést. Nagy, fekete furgon állt a tanya ház előtt. Orlik baljós ábrázattal a közeledet felé. A citroen gumijai megcsikordultak a kövicsos úton, amikor Orlik leparkolta jó távol az ismeretlen járműtől, Sőt, a biztonság kedvéért a kocsi órát visszafelé fordította az úton. Lekapcsolta a fényszórókat és a motort, de a kulcsot az indítóban hagyta. Óvatosan kiszállt és körülkémlelt az éjszakában. Ha messzebbről veszi észre a furgont, lefékezett volna és ellenőrzésképp körbejárja az épületet. De a furgont úgy állították le, hogy csak az ösvény végéről lehessen látni. Orlik nem tolathatott vissza, mert azzal fölkeltette volna a látogatói mivel feltételezte, hogy a sötétben más fegyveresik is rejtőznek a saját őreink kívül, nem maradt más választása, mint tettetett közönnyel bemenni a házba. Több ablakból is világosság szűrődött ki. Ahogy közelebb lépett, a ház jobb sarkánál, mintha árnyék mozdult volna. Mivel az alak közvetlenül a fénycsóva alatt helyezkedett el, nyilván számított rá, hogy Orlik megpillantja. Balfelől hirtelen elnémult a tücsök cilipelés. Vagyis azon az oldalon is tartózkodott valaki, de ezt a figyelmeztetést is könnyen el lehetett volna kerülni, ha az illető mozdulatlan marad. Így Orlik kénytelen volt feltételezni, hogy a rejtőző őrszemek szándékosan akarják tudomására hozni jelenlétüket. Hogy megfigyelhessék a reagálásomat. Ha nincsen vaj a fejemen, nem lenne szabad idegesnek látszanom. Ha viszont elkövettem, amivel gyanúsítanak, lehet, hogy menekülni próbálok. Nem volt kétsége a kilétük felől. Miután szó megszökött a lajan melletti kastélyból, Orlik erre az Avignon körnéki tanyára szállította át Erikát, hogy erre cse szól elől, amennyiben a férfi az alkut felrúgva megpróbálnák kiszabadítani őt. Szól soha sem talált volna ide. A francia hatóságoknak fogalmuk sem volt a történtekről. Vagyis ki más maradt még hátra? Ki az, aki mindenről tud és módjában áll Orlik után nyomozni? Két megoldás lehetséges. Orlik valamelyik beosztottja janut fogott és följelentette. Vagy a másik, Orlik fölöttesei érkeztek meg, hogy kihallgassák. Hé, maga ott jobbra! szólalt meg Orlik oroszul. Vigyázzon ne, hogy hátralépjen. Épp egy ciszterna előtt áll, a fedele nem bír ki ekkora súlyt. Nem kapott feleletet. Mosolyogva folytatta útját, de nem a főbe járat felé, hanem jobbra fordult egy oldalajtóhoz. Belépett, megérezte a vacsorára készülő gombás bor júragó incsiklandó illatát. Keskeny folyosó vezetett a konyha előtt a kivilágított nappali irányába. Robosztus őrstrázs állt egy lelakató ajtó előtt. – Nyissa ki! – utasította Orlik. – Meg kell kérdeznem valamit a nőtől. – Nem örülnének neki! – válaszolta mogorván az őr. Orlik felvonta a szemöldökét. – Már várják! – mutatott az őr a folyosó végébe. Legalább tudom, kijelentett fel, gondolta Orlik. Épp a megfelelő helyre került a jó ember. Azt kapja, amit megérdemel. Kénytelenek lesznek várakozni egy kicsit. Mondtam már, hogy nyissa ki. Az őr fenyegetően nézett rá. De süket maga? Az őr dühösen pislogva elővette a kulcsot, és kilakatolta az ajtót. Orlik belépett. A szobából minden olyan bútor darabot eltávolítottak, amelyet Erika fegyverként használhatott volna. Azt megengedték, hogy Farmer és flanelinget viseljen, de a cipőjét elvették, hát ha mégis kiszabadulna valahogy és megpróbálna elfutni. A derék szíját, mint lehetséges fegyvert, szintén elkobozták. A sarokban ült a padlón, onnan pillantott fel Orlikra. – Jó, hogy ébren találom, – mondta az orosz. – Hogy tudnék aludni ebbe a dísz – Felvilágosításra van szükségem – folytatta Orlik. Hátrafordult, bólintott az őrnek és bezárta az ajtót. Átsihetett a szobám. komoran előhúzott egy szovjet Makarov-típusú 9 mm-es pisztolyt a zakója alól. Erika megserezzent. Orlik tűnődve tanulmányozta az arcát, mint aki egy elhatározáson töpreng. – Itt az idő – villant meg Erika szénfekete szeme. Orlik magában elpróbálta a nappaliba ráváró nagy jelenetet és bólintott. Igen, itt az idő, adta át a nőnek a pisztolyt. Erika pupillája kitágult. Orlik hajolva hozzá beszívta a nőhajának illatát. Suttogni kezdett, amikor befejezte felegyenesedett. Csak az vigasztal, hogy ön még, ha nem is akarja, a segítségemre lesz. Baráti érintésre vágyva előre és megcsókolta Erikát, az arcán, mintha a huga volna. Felkészült az előtte álló percekre. Aztán sarkon fordult és kiment a szobából. Az őr már türelmetlennek látszott. Tudom, mondta Orlik, hivatnak. Végig ment a folyosón, ahogy közeledett a szóba mint fényesebbé vált. A szegényes berendezés egyszerű volt és jelentéktelen. Kormos kandaló, kopottas dívány, nyikorgó hintaszék, amelyből egy ösztövér mogorva férfi nézett rá szúrosan. Orlik leplezte meglepetését. A közleten fölött esére számított, a legrosszabb esetben a KGB Európai Főnökségének vezetőjére. De a férfi, akinek még az övénél is beesettebb és mennyi arcát maga előtt látta, nem volt más, mint a vad, akit olyan kitartóan üdözött. Az Abelard csoport orosz örököse, Eliot Szovjet megfelelője. Kovusuknak hívták. Fekete öltönyt viselt. Megállította a hintaszéket, éles hangon oroszul beszélt. Zord kinézetű őrök vették körül. Miért leszek? Parancsot kaptál, hogy örd meg az amerikait. Megtagadtad az engedelmeskedést, megszervezted a szökését. Nyomósokon van feltételezni, hogy az életemre törsz. Orlik a fejét rázta. Nem tudom, mi. Hadarta. Természetesen megtiszteltetésnek tartom, hogy fölkerestél, de nem értem. Nem vonhatsz engem felelősségre közkatonák ügyetlensége miatt. Ha ők voltak olyan ügyetlenek, hogy... Elég. Nincs időm teátrális jelenetekre. Kofsuk az egyik testőrhöz fordult. Hozd ide a nőt. Minden milyen eszközzel, de szedd ki belőle mindazt, amit tud. Dokumentáld a bűncselekményeiket. Aztán nőd nagyon mind a kettőt. Hallgas ide... A beavatkozol, most rögtön nagyon lőnek. Tudni akarom, hol van az amerikai. Kofsuk ismét a testőrhöz fordult. Mondtam már, hogy hozd ide a nőt. Orlik megvárta, amíg a testőre eltűnik. Tévedsz, én ugyanúgy el akarom kapni az amerikait, mint ne becsülj alá engem. Orlik gyorsan reagált. Volt egy másik pisztolya is. Nem lévén egyéb választása előrántotta. Ha sikerül lelőnie a másik testőrt mielőtt, de kapsuk sejtette, mire készül. Az ő kezében már ott volt a fegyver, tüzelt. Orlikot a mellén találta el a golyó. A becsapódás ereje megpenderítette. Hátra hőkölt, a szeme elkerekedett és összerögyött. Bár a száján dőlt a vér, elvigyorodott. Veszített. De mégis ő lett a győztes, mert a folyosóról pisztolylövések éles csattanása hallatszott be. Fölismerve a makaró hangját biztos volt benne, hogy mind áruló beosztottjai mint pedig Kofsuk testőre halott. A nő legalább olyan ügyes volt, mint amilyen vonzó. Ajtócsapódás hallatszott. Orlik érzékei gyöngültek, de azért még hallotta, hogy a makaró ismét elsül. Figyelmeztette Erikát a ház házkörő strázsárló őrökre, sőt azt is elmondta, hol látta őket. Elképzelte, ahogy a nő belefut az éjszakába. Kofsukra mosolygott. Felbőgött a Citroen motorja. Újabb lövésdőrrend, megint a makaróbból. És Orlik kilehelte a lelkét. Erika két mesztelen lábfeje sikamlós volt a vértől. Még a köves úton hasította fel őket, amikor a házból Orlik citroennyéhez rohant. A kulcs, ahogy Orlik ígérte, benn volt az indítóba. Erika véres talpa lecsúszott a kuprungról és a gázpedáról. Dühösen, még nagyobb erővel nyomta őket. Eltekerte a kormányt, és mind gyorsabban robogott végig az ösvényen. A hátsó kerekek csúszkáltak, az éjszaka falként ereszkedett le előtte. Bár a kocsi egy nem látható kanyarba könnyedén felbucskázhatott volna, Erika nem kockáztathatta meg, hogy a reflektorokat bekapcsolva C célpontot nyújtson üldözőinek. Már a motorzúgás is épp elég támpontot szolgáltatott nekik. A hátsó ablak beroppant. Folyamatosan ismétlődtek az automata fegyverekből származó szaggatott dörrenések. A gyors becsapódásoktól rángatózott az autó. A visszapillantó tükörben Erika a géppisztolytűzre emlékeztető villanásokat látott és felismerte a jellegzetes gépfegyver ropogást. Úzik. Épp elég már velük. Tévedés kizárva. Hirtelen megértette, mit érezhetett szól Atlantic city -ben. Közben a kocsi megugrott egy kanyarba, amelyet Erika csak az utolsó pillanatban vett észre. Reflexzeit háttérbe szorították a gondolatok. Miért használnak az oroszok izraeli fegyvereket? Erre most nincs idő. Vérző lábát a kuplungra nyomva följebrántotta a sebességváltót. Ahogy távolodott a háztól, a sötétség egyre sűrűbbé vált. A Citroen egy fatörzsét horzsolta. Nem halaszthatta tovább, be kellett kapcsolni a fényszórókat. Döbbentem mellett a bozótból előrobogó félelmetes árnyékra. Egy furgon. Erika balra rántotta a kormányt, és ránehezett egy a vériszamos gázpedára. A Citroen kitért a furgon orra előtt, kicsúszott oldalra, és hátsó vége egy farünkön huppant. Az egyik hátsó fényszóró összezúzódott, de a kerekek megcsikordultak a kavicson, és új lendülethez jutva meglódultak előre. Erika elszágódott az út mellett, és egy fákból, bokrokból képződött a lagútba jutott, amelynek túlsó végén egy országút látványa hívogatta. Újabb uzik kezdtek kerepelni. A másik hátsó lámpa is összetört. Helyes. Legalább az ellenség nehezebben fog célozni. Erika lassított, és a kavicsról átvergődött az aszfaltra, és balra fordult az országúton. Az egyenes pályaszakaszon nagy sebességbe kapcsolt, Figyelte, ahogy a sebességmérő elhagyja a 120-ast, de még gyorsabbira diktált. Tudta, hogy üldözni fogják. A Citroen úgy reszketett, mintha komoly károsodás érte volna. Mindegy, Erika addig fogja hajszolni, amíg darabokra nem hullik szét, vagy amíg egy jobb autót nem talál. De előtte állt a nyílt pálya, és pontosan tudta, mi a szándéka. Az orlik által elsuttogott figyelmeztetés egyértelmű volt. Vallatni akarják, mindkettőjüket fenyegeti. Erikát egészen biztosan halára ítélik. Felkészültem várt, és lelőtte a férfit, aki bejött érte, valamint a folyosón posztoló őrt. Leterítette a ház körül ólálkodó őrszemeket is. Bár az éles kövek szurkálták a lábát, és mélyen belefúrodtak a talpába, boldognak és felszabadultnak érezte magát. És célja volt az életének. Szónak szüksége van rá. Orlik elmondta, hol találja. De miközben az északai országúton szágódott és a visszapillantó tükörben a közeledő autók fényeit figyelte, kezét pedig maga mellett a revolveren nyugtatta, gondolatai makacsul visszakanyarodtak a kérdéshez, amely az imént vetődött fel benne. Az uzik. Miért használnak az oroszok izraeli fegyvereket? A válasz zavarba ejtette Erikát, hiszen a férfi, aki orlikot várta a házban, Eliot orosz megfelelője volt. A testőrei, akárcsak Elioti kiképzésük utolsó fázisaként Rothbergtől sajátították el a reflekszerű gyilkolás technikáját. Vagyis ugyanazt a harcmodort alkalmazzák, mint az izraeliek, ezért az akciói következményei bármikor átháríthatják, Erika fogácsikorgatta, Izraelre. Az autó gazdaságok és gyümölcsös kertek mellett robogott el. Ha az üldözők reflektorai felbukkannak mögötte, Erika csak egyet tehet keresztbe áll az úton, és megkísérli a pokorra juttatni ellenfeleit. De akárhogy zötyögött is a Citroen, a közöttük lévő távolság jöttán így sem csökkent. Orlik utolsó elsuttogott mondatát idézte fel magában. Szól eliot után vetette magát, az öreg tökéletes menedéket talált. Csapda! De vajon kinek? Szónak vagy eliotnak Erika mindössze annyit tudott, amennyit Orlik elmondott neki. Egy tartomány, egy város, egy hegység, egy völgy. Kanadában. És Erika el fog menni oda.